ION CREANGĂ Moșion și Unirea La 1857, când fierbea Unirea în Iași, boierii moldoveni liberali, ca de al de Costache Hurmuzache, Mihail Kogălniceanu și alții, au găsit cu cale să cheme la adunare și câțiva țărani fruntași, câte unul de fiecare județ, spre a lua și ei parte la facerea acestui măreț și nobil act național. Cum au ajuns sărane în Iași, boierii au pus mână de la mână, de i-au ferchezuit frumos și i-au îmbrăcat la fel, cu cheburi albe și cu jmenouă, de se mirau țărane ce berechet i-a găsit. Apoi se zice că i-ar fi dat pe seama unuia dintre boieri să le ție cuvânt, ca să-i facă a înțelege scopul chemărilor la Iași. Oameni buni, știți pentru ce sunteți chemați aici între noi? zise boierul cu blândeță. Vom ști cu coane dacă ne ți spune, răspunse cu săială un țaran mai bătrân, scărpinându-se în cap. Apoi, ia ca ce oameni buni, de sute de ani, două țări surori, creștine și imegieșe, Moldova noastră și Valahia sau țara muntenească, de care poate-ți fi auzit vorbindu-se, se sfârșie și se mănâncă între trânzele, spre cumplita urgie și peire a neamului românesc. Țări surori și creștine, am zis oameni buni, căci precum ne închinăm noi moldoveni, așa se închină și frații noștri din Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și toate obiceiurile câte le avem noi, le au întocmai și frații noștri munteni. Țări medieși, am zis oameni buni, căci numai la părăuașul așumilcov ce trece pe la Fucșani, le desparte.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 ca la niște frați ce vă suntem, că de aceea ne-am adunat aici, ca să ne luminăm unii pe alții și Dumnezeu să ne lumineze pe toți cum aș ști el mai bine. Înțelegem cu coane, așa a fi, răspunse răcâțiva țărani mai rușinoși, că da, dacă nu-ți știi dumneavoastră cei pe lume, noi țărănimea de la coarnele plugului avem să știm ce bine și ce-i rău? Ba, eu drept să vă spun cu coane, n-am înțeles ci că zise cu îndrăzneală unul dintre țărani, un anume Ion Roată. Și apoi, chiar dacă ne-am pricepe și noi la câte ceva, cine se mai uită în gura noastră? Vorba aceea cu coane, țăranul când merge, tropăiește și când vorbește, hodorogește, să ierte cinstită fața dumneavoastră. Eu socot că treaba asta se putea face fără de noi, că dă, da, noi știm a învârtis apa, asta și secera,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 muncă și câștig, datorii și drepturi pentru toți deopotrivă. Le spuse voierul apoi despre originea românilor, cum și de ce, de cine au fost ei aduși pe aceste locuri, despre suferințele lor și cum au ajuns a fi dezbinați și împrăștieți prin alte țări. Le dă el pilde câte și mai multe, cu smocul de nuiele. Cu tauri învrășbiți și în sfârșit se selește bietul creștin din răzputeri, ai face să înțeleagă care sunt roadele binefăcătoare ale unirii, aducându-le aminte că tot pentru unirea tuturor se roagă și Sfânta Biserică în toate zilele, mai bine de 1850 de ani. Ei, oameni buni, cred că acum ați priceput! Preceput cu coane, cât se poate de bine, răspunseră mai toți, Dumnezeu să vă ajute la cele bune! Ba eu, tot nu, cuane, răspunse Moș în roată. – Dumnezeu să mă ierte moșioane, dar dumneata cum văd, ești cam greu de cap. Ia haide în grădină să vă facă a înțelege și mai bine. Moșioane, vezi acolo o ogradă la mine bolovanul cel mare? Îl vedem cu coane. Ia fă bine și adă la aici lângă mine, zise boierul, care aședea acum pe un jilț în mijlocul țăranilor. Să avem iertare cu coane, nu-mi pute, că doar acolo e greutate, nu șagă. Ia cearcă și vezi. Moș roată se duce și vrea să ridice bolovanul, dar nu poate. Ia dute și dumneata moș Vasile, și dumneata bade Ilie, și dumneata Bade Pandelaki. Pandelache. În sfârșit se duc ei vreo 3-4 țărani, urnesc bolovanul din loc, îl ridică pe umere și îl aduc lângă boier. Ei, oameni buni, vedeți?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 Ba e unul să-i atați dumneavoastră cu coane, încă tot n-am înțeles, răspunde moșroată. Cum se face asta, moșioane? Mai bine ce v-am și un copil putea să înțeleagă. Mai așa, cu coane? răspunse ceilalți. Moșioane, zise boierul cam tulburat de multă oboseală. Ea spune dumneata în legea dumitale cum ai înțeles, cum n-ai înțeles de când se face atâta vorbă, să auzim și noi. Dă cucoane, să nu vă fie cu supărare, dar de la vorbă și până la faptă este mare deosebire. Dumneavoastră, ca fiecare boier, nu mai ne-ați poruncit să aducem bolovanul, dar n-ați umărul împreună cu noi la adus, cum ne spuneați adinioarea, că de acum toți au să iei parte la sarcini, de la vlădică până la o pincă. Bine ar fi dacă ar fi așa cucoane. Căci la război înapoi și la pomană năvală, parcă nu prea vine la socoteală. Iar de la bolovanul dumneavoastră am înțeles așa, că până acum noi țărane am dus fiecare câte o piatră mai mare sau mai mică pe umere. Însă acum suntem chemați a purta împreună tot noi o pincă, o stâncă pe umerele noastre. Să dea domnul cucoane să fie altfel, că mie a nu mi-ar părea rău. La aceste vorbe, țăranii ceilalți au început a strânge de numere, a se uita lungul unul la altul și a zice Ia poate că și roata al nostru să aibă dreptate. Iar boierul, luându-i înainte cu glume, a înghițit gălușca și a tălcut molcum. Iași, 4 mai 1880